«Ну, я вам завтра випишу, Нінок, ну, ви в мене дістанете». Не мала баба клопоту, вирішила одружитися. «Попадіться ви мені тільки на очі, Нінок». У вуха вдарив такий страшний гуркіт, неначе завалилося півхати. Добре, що в нього нема проблеми з серцем. А Влетівши до кухні, влад наштовхнувся на купу баняків що попадали з горішньої полиці пеналу і на жінку, яка ці баняки намагалися повернути на їхнє законне місце Я не знала, я тільки відкрила дверцята Вона не знала Він із такими зусиллями втискував цей непотріб на цю полицю а вона легким помахом руки Коли він спробував повторити свій подвиг баняки не захотіли вшемно шикуватися Випирали своїми круглими боками, відсували один одного, вислизали, нарешті всі дружно попадали і на радощах набили йому узурпатору ноги. «Ой, Нінок, що завтра буде? Залиш їх тут чи отут, хай стоять, де хочуть». Кинувши гроші на кухонний стіл, він, мов, огню вхопивши, вилетів з кухні. Марія підставила горня під кран, трьома ковтками випила гидку хлоровану воду, озирнулася довкруж, дивуючись, як вона не посивіла у свої 22 роки, і заходилася наводити лад серед банякового гармидеру. Третє. Понеділок. Коли вона нарешті усамітнилась, і самотнім треба інколи усамітнюватися, коли відкрила свій скарб Хопила за вуздечку Змиленого коня Почула рохкання свиней у канаві під мурами Вдихнула запах пожежі У Краківському передмісті Ковзнула поглядом Над в'язницею У низькому замку Ступила на щойно бруковану вулицю Середмістя Відчула вологий західний вітер Із боліт за рікою Полтвою Що приносив вогкість І сухоти коли стала щасливою, було далеко за північ. Далеко за північ Влад вимкнув телевізор пультом, потім підійшов і вимкнув кнопку на панелі, вирішив, що цього замало, і висмикнув шнур із розетки. «Ух, який я злий!» – подумав він, серйозно приміряючись телевізором до вікна. Але, пожалівши псувати вікно, сів, Хильнув пиво, Котре залишилося від ранку, Скривився, бо таке давнє пиво Ніяк не могло залишатися смачним, І запитав у себе, Чому він такий злий. Відповідь заскочила його зненацька, Здивувала, приголомшила І залишила сидіти в кріслі Перед вимкнутим телевізором. А коли всередині і навкруги все стихло, Червоно-вугільна ламбада Наблизилася до нього З 15-річної давнини Незадовго до ранку Марія потерла очі Запакувала свій скарб На горішню поличку шафи Впала на ліжко Подумала Що хтось може запросто увірватися Поки вона спить Не мала сили додумати цієї думки А не те, що встати І забарикадувати двері Та все ж устала і забарикадувала двері, і заснула вже на ходу, забувши подумати, що хтось може рознести її барикаду, і оком не зморгнувши. Хтось, лежачи у ліжку і дивлячись у стелю, подумав, соте, за сьогоднішній день про неї, про те, як було б добре зараз увірватись у її кімнату і нагадати їй про ніч, що стала переломною у їхньому житті, і про те, що вона даремно вдає, що тієї ночі ніколи не існувало. Але як їй, тварюці, вдалося втекти? Марія викрутила ганчірку і аж підскочила від лункого, як постріл дзвінка у двері. А мала б уже звикнути. Вона поклала ганчірку біля відра, витерла руки і пішла відчиняти. Будинок уже не видавався їй таким великим, як того ранку після весілля, коли чоловік вперше привів її до свого порога, і вони разом із подарунками, зайвим ящиком горілки, караваєм, тортом, і її сумегою валилися у передпокій. Тоді вона спитала, куди йти. Чоловік показав нагору і праворуч. Вона піднялася білими сходинками, потрапила у коридор, Слухняно повернула праворуч, на півдорозі прислухалася, завернула назад до входу, але чоловіка і слід згинув разом із ящиком горілки. Постоявши так, вона спустилася, вийшла до воріт, перенесла коробки з посудом до хати, поскладала їх попід сходами, самотужки розшукала ванну і залізла туди на годину. Тоді їй на мить здалося, що будинок величезний, і вона загубилася і вийшла не до того входу, яким увійшла, а чоловік увесь цей час її шукає. Тепер вона знала, що він просто-напросто спустився іншими білими сходинками у підвал, і не захотів звідти виходити. Марія вдихнула в себе повітря і цілу хвилину відчиняла вхідні двері. Ноги за цю хвилину стали ватяними, і, як назло, поруч не маячило дзеркало, яке можна було б розбити, щоб заспокоїтись. А коли відчинила, зрозуміла, що дзеркало зайве. Вузькі чорні сонячні окуляри, стріха дрібнюсіньких косичок із різнокольоровими гумками на кінчиках, клаптик червоного стрейчу на грудях, чорна зі з вабливим запахом спідничка, босоніжки на височезних підборах із тоненькими ремінцями, маленький через плече рюкзачок і жуйка, як завершальний штрих композиції. «Ховатися можна і таким способом», погодилася Марія, відчуваючи, як її відвага завжди така слабенька, безсила, міцніє, і ноги вже не тремтять. Страх і той здивувався, ці несподівані переміни.